محل می درته معین کړو چې پدی طرف کې لس یا پدی طرف کې لس یا پدی طرف کې لس غزا دا بي ته او که محل می درته ته تا ما ویلي چې پدی کور کې می دربان لس خرچ کړو محل می دربان درته نه د معین کړي چې مشرق طرف ته که مغرب طرف ته که شمال طرف ته که جنوب طرف ته که پدی منځ کې د محل تعین نه نه کړي نو دا بي عفسه ده زدم مسله دا دلسو غزونه مساله ده دا ته موویل چې د دې کور یا د دې پټي یا د دې حمام لزغزمه پتا خرج کړه نو کوم محلي ورته معین کړه نو بيع صحیده او که محلی ورته معین نکړه دا بيع غیر صحیده دا د غزونه مساله ده او د سهمون مساله ده برخو مساله نو برخه مطلقاً صحیدا زتا تا ويم دایو دا جیرباز مکدا پدې کې ملص برخی پتا خرچ کړي نو کوم محل می معین کړي وي هم صحیدا او که محل می نه وي معین کړي هم صحیدا د برخی په صورت کې او د غزونو په صورت کې په یو صورت کې صحیدا په یو صورت کې غیر صحیدا په یو صورت هم صحیح همدل تزان په یکي دلیل هم درته کې وایم وځي ګور دادا د دا دا دا یو مثال درته زپېښ کومه موده هدیت الله یو یو له کړي او سيکړي او پشريكم یو غلام واخيستو نو چې پشريكم یو غلام واخيستو د دې نیم مالک د هدیت الله او نیم مالک زما نو ملکيت ټک ده دويم ضرب چې زه خپل برخه و هم برخه وهل نشم زه که د برخه نه پکی وهل کیږي موده پشريك یو غلام اخست نو نم ملک نیميږي ټک ده ملک د ملک په اعتبار نیم د د نیم زماده خود د ضرب په اعتبار بین شو کوله چې نیم د د ش نیم زم ماشي چې ځخ بلا نیمي برخه او د د نیمي برخه پرې ما په ضرب کې نیمو وینو شو او په ملک کې نیمو ویش په خبره پوي شو وجه دادا چې دا ملک حکم شرعي ده هیڅ محل نه وړي نو که حصن نیم برخه جدا او نیم موجوده نه پروا نه لري شرع عندي نیم ددې نیم دځمای ملک حکم شرعي دی نو چې حکم شرعي دی نو په محل کې حیسی نیمواله نه غواړي تنسیف نه غواړي حیسی تنسیف نه غواړي پدې پوښوي نو ملک حکم شرعي دی حیسی تنسیف نه غواړي او په خلاف د ضرب نه ضرب خو حیسی فعل ده کنه نو حیسی تنسیف غواړي او حیسی تنسیف دلته نه ده شوی حیسی نیمواله نه ده شوی چې دا دبرخه مجودا کړي د خپل برخه مجودا کړي دا نو ګورماو د پښریکه و غلامه خسته ده نو ټیک ده نیم ملک ده ده نیم زما ده ملک حکم شرعي ده نو په محل کې تنسیف حیسی نه غواړي او ضرب زدنې مونشم کوله ولینشم کوله زکه ضرب فعلي حیسی ده نو تنسیف حیسی غواړي او عدالت تنسیف حیسی نشته دا مثال موږ ذکر کنا هم عدالت هم داسې مثال ده ګوره هم داسې مسله ده د عدالت دي کور در باندې لس غزه خرج کړو لس غزه غزونه خود اوس پنه ده د لرګي دي لرګي دي اوس پني یا غ غستا ها تار نه اغه تار پیتو ورته وای پیتله کاره بلاده دغه نه عبارت ده غس خود دينه عبارت ده لرګي خود نه ده خرڅ کړي بلکې محل د لرګي دي خرڅ کړي نو ذکر د حال د مراد ته نه محل ده مادر درته ویلي چلس غزه می خرڅ کړه مطلب دا نه چې دا 100 می خرڅ کړي مطلب دا ري چې د 100 غزو په مقدار زموږ در باندې خرڅ کړه نو اوس غز امره حصیده کنا امره حصیده غزه نو محل حسن غوڑی حصی محل غوڑی نو په هیڅ کې ورته محل وخایا چې مشرق طرف ته مغرب طرف ته شمال طرف ته جنوب طرف ته ته عین حصی ورته وکازه کا غزه امره حصیده نو په محل کې تعین حصی غوڑی په دې پوښي او چې تعین حصی دي نه کړه دا به افاسید او دا برخي چې کمی دي برخي امره حصی نه ده نه دا محل حیص نه غواړي نو که دلته محل په حیث کې تجو دا کړ نه پروانه لړي نو په للو برخو کې دلس برفو خررسول جایي شو او په صللو برخو کې د لسو غزو خررسول نه شو مگر مګ پهغ صورت کې بجا شي چې محل ورته معین ک په مسله اوپه شوي که نه اوسده ان تر را شو. ومن وَمَنِ اشْتَرَأَ 10 أُزْرُعٍ چا چې واخستل د 100 زراع د 100 غزونو نه د اصل غزمندارن د دا دار دی یا د حمام دی فالبيع فاسد عند به حنيفاته د بيع د امام سي په مزه فاسد دم وقال صاحبان فرمای هوا جایزون په 100 غزو کې د 10 غزونو خرڅول دا جائز دی و ان اشترى 10 سهم او کلس برخي واخستي من 100 سهم د 100 برخو نه في قولهم جميعا د اتفاقا جائز ده لس برخی اتفاقا جایزی دی و لس گزی اختلافا لہو ما دو صاحبینو دو پار دلیل داده چې دا لس گز په لس برخو کیاس کا لس برخی کو جایزی دی نو لس گزم جایز دی ان عشرت ازرعیم من مئتی زراعین لس گز دو سلو گزونونا عشر الدار داد دار, دا دا دار لسما برخ دا فا اشبہا نو دا لس گز مشابین شو عشرت از همین دا لس برخو سره. نو پسلو برخو کې د لاسو برخو خرڅول کو جائزو نو پسلو غزونو کې د لاسو غزونو خرڅول جائزو ولا هو د امام شافعي په دلیل دادې چې د دا غزونو او د برخو په مابین کې فرق ده لکد ملک او د ضرب په مابین کې چې فرقو ملک تنسیفی حیسی غوخته او ضرب تنسیفی حیسی غوخته نو دا غزونو محل حیسی غوړي ځکه امر محسوس ده او د برخې چې دي دا محل محسوس نه غوړي نو فرمای ان زراعه اسم لما یزرع به اصل کې غس خودي وس پنیته و یا د لرگیته و یا غپتیته و چې په غیبانې د اسمه کې غزوولیش خودل ته غوس پنینه دی مرادی وستو عیرا دل ته د غزونه په استعاره باندې مستعمل شو را نقل کړئ شو لما یحله الزراعو اغه اسم کیته چې پهغه کې د غزو حلول کوي یعنی ذکر د حال دی چې وس پنه ده مراد تن محل دی چې اسمه ده وهو المعین یعنی ما یحل له الزراعه زراعت په کسمزمکه کې حلول کوي یا کومزمکه چې غزاولې شي کومزمکه چې پمې تروکولې شي نو دا کومزمکه چې پمې تروکولې شي یو کومزمکه چې غزاولې شي نو دا چې د معينه ده محسوسه او معينه وي دون المفعده بمفاعني شي غزاولې معاین شي په غزاوي کې مشاع شي غیر معلومن او دا محینس مګه چې غاسوولې شي اغه دلته نه د معلومات دوه نه د معلومات کړه چې مشریقي طرف ک مغریبي طرف ک شمال طرف ک جنوب طرف ک دامنځه د خو دینه د محین کړه نو چینه د محین کړه نو دا به انش واجب یعنی دا ته این دوه نه یاد کړه به خلاف صحه م په خلاف د برخه نه لاندې نکتی لیکل برخه امر عقلی ده حسی نه نو محسوس محلم نه غوړي لدی وجه نه پسلو برخه ک د نسو برخه خرڅول جایز ولا فرق عند بحنیفتهم بازی علما داسي وي چې پسلو غزو کې دلسو غزو خرڅول دا د شيدي لکسل لک یو رمې په تا خرڅکړه هر غټ په ورو پي نو کده ټوله رمې ګډان معلومو ټول خرڅ شو او کده ګډان نو معلوم نو یوم خرڅ نو شو مخکې شو کنه مخکې دا تاسو تذکر شوي ورامه په تا هر غټ په ورو پي نو کده ټوله رمې د ګډانو شو او کده ټول رمید غډانو تعداد نو معلوم نه يوم خرڅنو او په خنمو کې داسې مسله یو ګودام دی ما درته ویل د دې ګودام غنم په پتا खर्च کړو هر قفیز په 2 روپی نو کده ټول ګودام قفیزونه معلوم ټول شو او کده ټول ګودام قفیزونه نو معلوم یو قفیز خرڅو شابه چې درته یاد ده نو بازي علما دمس الاده د غزونو مسله د اغي مسلې په شان ګرځي دا شي وای سل غزنه دا زمکه مې پتا خرڅ کړه سل غزا نه یادوم دا دې زمکه لس غزا مې پتا خرڅ کړه دا دې زمکه لس غزا مې پتا خرڅ کړه نو کده ټولې زمکه غزونه معلوم و نو لس غزا شو او کده ټولې زمکه غزونه نو معلوم نو لس غزا خرڅ نه شو نو بازي علما د امام صاحب مذهب دا سی ذکر کړي حلال کې د امام صاحب مذهب دا سي نه ده د ټولې زمکه غزونه کوم معلوم وي نه ک سل غزا او کني معلوم لکه د غز مکا. د دې څلوګزونه مليسګزه در باندې خرچ کړه د دې زمکه مليسګزه در باندې خرچ کړه د دوړو حکم یو دی چې دا بای عفاصل وای شو ولا فرقه عند بی حنیفه او امام ابو حنیفه رحمَهُ الله پنيز باندې پدې کې فرق نشته چ اذا علموا اذا علم جملة الزرعن او لم يعلم او لم يعلم چ مجموعات گزون معلوم او كنئ معلوم هو الصحيح امدا صحيح قول ده خلافا لما يقوله الخصاف خلاف ثابت لدى امام الخصاف ده پارا لبقائل امام الخصاف داشی تشریح کی چ kada سی ویلو چ دسلو گزون لس گزا و دبا سیدا زک جملة الزرعن معلوم ده او kada سی ویلو چ ددزم کی لس گزا و جملة الزرعن نده معلوم امام الخصاف داشی ویلی حالن کی ده پرونه دسې د امام صاحب د مذہب تشریح هغه د چ متن کی ذکر شو جملۃ الزرع معلومی کنی معلوم خو چې لس غزر ترنه خرج او محل معین نکړو نو د بیع فاسد ده ولوی اشترى دا مساله ختمه شو تر دې دی پوری دا به له مساله د دې سره تعلق نه لري دا به له ده چې ګوره یوګه د کی لستان دي لستان پرونه مساله خدای وا چی او تاندې او مادر در ته چې دا سل غزه ده په سل روپي تاسو راته جواب راکئ یو تاندې ما ته ویل چې سل غزه ده په سل هر غس په ور روپي نه دی ویل سل غزه ده په سل روپي بیا دا یو 16 غزه نو زبکاو تول به مشترېته ورکو په سل روپي لږ غزه به مفت ورکو انداسي وکنه او کدا نه وی غزه نو بیا به چل کو یا به مشتریته وایو چې دا نووی فصل والا پیسې مکمو او یا بيخه ختمه دایمه مسأله دا و چې تا ته ما کله زراعين بدرهمین ویلې او څه په مقصود ګرځولې وی دا یو تان د سل غزه د فصل روپی هر غس په یو روپی اوس دا یو سل ولز و نو سبکو یو سل ولز روپی به ورکړي که خوخی نه خلی او ک نووی غزو سبکو په نووی روپ به او که خو هي بيع حدي پري دي زه که دلته وسق مقصود وګرزه پدې خو پد دغه غزو نه مساله وا پرون تي را شو نن د قانون مساله ده ګورماته چې پدې گاڑی کې لستان دي او دا لستانه پلس روپي لستانه پلس روپي دا بيولستانو يا یا هتانو نو بيع فاسد ده کمو که زياده بيع فاسد ده چې زیادوی بای عزق فاسده دا ما در تا لستانه ید کری دی دای او لست دی نا دا تان خو خو وصف دی تان خو وصف نده کس اصل دی نا دا زایدتان ما ده دا که زایدتان ما بیعنه دا زایدتان نا دا با بایع تا پاتی کی گی. او لستانه با مشتری تا حواله کی اوس او کم تان با بایع تا پاتی کی گی نو پا دیک اختلاف رازیم بایع بووی چې زسانته دغه تن فریدم مشتری بووی چې دا, دا بل دبل زانته یو پریدا د نور مته راکه نو په مبيعه کې جہالت راغې او دا جهالت موجزنه ذات ده لدی دا جنا د بایع فاسده چې زاید وی چې شموجهول کیږي مبيعه چې زاید وی مبيعه مجهول کیږي زکه چې ما در تلستانه ایت کړی دي لستانه په لسروپی اوس د یو لستانه دین یو تن مبيع ده اغه کوم دي چې مبيع ده اغه پدې یو لسو کې کوم یو ده نو چې اغه نه د معلوم نو مبيعه نه شو معلوم اغه چې کوم مبيعه ده غنه د معلومه نو چې دا کوم مبيعي ده نه شو معلومه نزارازي اغه بویدازن ته پاتې کوم ده بورته وي د بل تنزان ته پاتې نو چې زید وي پدې کې جهالت د مبيعي راځي او دا جهالت موذین ذات ده او چې ناقص وي نو پدې کې جهالت د سمن راځي ګوره لستانه نو نه وو نو چې نه هو ده دیو تن پیسې به کمو کنا اوس دا یو تن پېشی چې کوم تاسو خمن نه دی ویل کنه چې هر تن په یو روپې لستانه دي په پی. لس روپې کې دیش یو تن په 50 روپې وي یو تن ځانته په 50 روپې وي یو تن او دنه تا نه ځانته بیا په 300 روپې دین کاند لري کنه دلارې چې یو تن په 2 روپې او دنور تانو نه دی په ونی مې بهر تقدیر ګورم چې دا تانونه کم وي ما ته ویل چې لسته نه فلص او پدې کې تان کمی یو تان کمی داری پیسې به کمو کنا نو دغه قیمت اوس معلوم چې د 5 او چې 5 کمی کو دا هغه تان د 2 چې 2 کمی کو د 20 روپۍ او چې 4 د کمي روپۍ مقدار نه معلوم نو د 4 روپۍ مقدار نه معلوم نو دلته سمن موجود صفهه او دا چ حالت مفزیې ده لدی لدیوه چې نه دا با افسی ده نو اوس مختصر در ته وای مع په مطلب پو کوه شوئ ما تا ته ویللي وي چې د ل نه پهلس روپ او په کې ځایو نه دا افسی ده د ځ کممه بیا ده یا یو طان پهې کوو د با افسی ده ده وړ فسی ده ده سامن م ولهتهه ایرن ک واخستو یو یوډ انډ بار ده یوخ په طرفه کڼدوه یو طرفテム باریدې بل طرفテム باریدې یو طرفه یو انډې وي بل طرفه بل انډې وي علا انه عشرة اصواب په دې شرط چې دا بلس قانون نه ای اولان دي نو کې لیکل به عشرته دراهم خدای په کینه دی ویلي چې کل سوبن به درهمین فیزو هو تسعه دا کم و او 11 یا زیات و فسد البيع دا بيع فاسد دلم لجهاله المبيع جهاله د مبيع په کوم صورت کې ده چ زیدی اوی سمانی دا حکم صورت کده چی کمی لو فنش غیر مرتب ده دا مسلخه ختم شو بلا مساله ولو بین لكل ثوب سمنا کدا ش ویلی وي چی کل ثوبن ب درهمن د هر تن ریټ معلوم کده نبه جهالت دا سمن خو نارازی ولو بین لكل ثوب سمنا کدا هر ثوب دا پاره سمن د نوتی لکلی داسی ویلی چی کل ثوبن هر تن پلس روپی لستان دي پلس روپی هر تن پي ورو صحیح ده يا كل صوبن بعشره خو به هر تقدير یو یو تن ریټ معلوم کړي دي نو معلوم کړي چې کم تن کم شو دا غیرت معلوم دي کنه نو موږ هم را پېسی کا ما بقيه پېسي معلومي دي نو چې معلومي دي سمندلته مجهول ندي نو چې مجهول ندي دا بيع جائزه ده ولو بين لكل ثوب ثمنا كظهر ثوب بيد فارسمن معلوم كد جاز في فصل النقصان و فصل النقصان كده بجائز ده بقدره بخل مقدار و له الخيار خو ب مشترت اختيار تفريق الصفقه پیراغلا ولم يجوز في زيادته كذا كل ثوب بيدرهمين و لي و وي بيان ب دي بي زيادت كده جائز ازکه م ب بي اخو ب مجهوله ده دا دا ده ده خو غزايده کومي ودا کوما بلریكو او کومي کومې ببا یعتبرېدو کومې به مشتری ته ورکوم به عام مجهول ده لجهاره ال عشره المبيعه زکاءا لسم بي مجهولي دي لسم بي ولي مجهولي دي زکاء غا و زايده مجهول ده چې غبايع ته پاتيكي غامل ولت وقيل عند بحنفته او بعض علماء فرمایچې د امام سي په مذهب دا دویم صورت دا اول صورت پشان دي کدا سي ویلي وي چې دا لستانه پلس روپي چې دا پلس روپي هر تن وروپي پدواړو صورتونو کې زیادته او نقصان د وړو کې بيع فاصله ده نو بعضي علما فرمایي چې امام سيف په پدواړو کې فرق نه کوي ولې سبي صحيحين لیکن دا روایت امام سيف ته منصوبول نه دي سحي د امام سيف قول ده چې کچرته داس ویلو چې د لستانه په لس روپي بیا زائد وي یا نه که سو بهه باطله ده فاصله ده او کچرته داس ویلو چې د لستانه په لس روپي هر تن په دا. دا و و نو بیا د زیادت په صورت کې جهالت د معیي دي بيع فاسد ده او د نقصان په صورت کې جهالت د سمنو نشته نو بيع صحيح دي مخ خلاف ما زشترا سوبيني على انهما هروياني بازي علما فرمايي چې د دوړه مسأله یو شان ته دي اوله مسأله کې خو خبره نشته لستانه پلس روپي نو قزايدم فاسد ده زکه مبيع مجهول ده او كناقصم فاسد ده زکه چې سمن مجهول ديږي کې خو خبره نشته په دې دوي مصلحکی چې لستانه په لس, لس روپۍ هر تان په رو رو ور روپۍ نو کچرته یو تن پکې زیادو بیا خو بيع فاسد ده ځکه بیا مجهول ده او کيو تن پکې ناقصو نو بیا بازي علماوي چې دلته د امام سي مذهب ده چې بیا هم بيع فاسد ده اگر چې سمن مجهول نه دي ځکه د خدا سي چې هر تن په ور روپۍ نو کوم تان چې کم شوي دغه کې ور په نو مابقية سمن خو معلوم شو دا دلیل د پاره د فساد نه دی د فسادی بل دلیل را پیدا کړی اغه دا چې قبل ول د بيع پدې نه هوکې دا شرط شو نه قبل ول د بيع پدې یو تن کې چې معدوم شولې قبل ول د بيع پدې یو کې دا شرط شو د پاره د قبل ول د بيع پدې نه هوکې او دا شرط فاسل وي خو شه ګورم اتا ته ویل چې نه دی په لس, لس روپې هر تن رو کم شو دا یو تان معدوم شو نه موجود دی یو معدوم دی نو دلته قبل اول د بيعي پدې معدوم کې شرط شو د پر د قبل اولو د بيعي پدې موجود کې او تاسې شرط حقد دی لکه د دې بویزر مثال پیش کما مذر باندې دوه هراوي کپړې خرڅ کړي دو هراوي جوړې نو چې دوه هراوي جوړې مذر باندې خرڅ کړي چې تا کورته ویوړي یو هراوي وا یو مراوي وا نو دا بيع فاسد ده زه کدل تک د بيع په مراوي کې شرط کړې شو د پر د قبل ول په دي کې او دا شرط فاصله دي نو دلته هم دا چې او تن کم دي نو قبل د په معدوم کې دا شرط شو د د قبل د بيع په موجود کې نو دغه فرمای چې نه دا د معالف فارق دي او مراوي باندې مقياس و هروي او مراوي کې دواړه موجود دی. نو التا داسي ویلې شي چې قبل د عقد په مراوي موجود کې مراوی موجود ده نو قبل ول د بيع په دي مراوي کې چې موجوده ده شرط کړې شو د پاره د قبل ول د بيع په دي هروي کې چې هم موجوده ده او دلته خدایو تن معدوم ده کنه نو قبل ول د بيع په معدوم کې دا شرط کېږي نه هل ته په بيع نه راضي په معدوم ده دته خدایو تن معدوم دي موجود نه دي نو قبل ول د بيع په معدوم کې دا شرط کېدای نه شي د پاره ده قبل ول د بيع په موجود کې صحیح و دا دلیل د فساد نشي کېږي نو سامن معلوم دی او دا دلیل د فسادم پکې نشتا نو په सुरخت نقصان کې بي عساهيده بخلاف موازشترا سوباین په خلاف دغه صورت نه چوالې دو جوړې تاسو ته باسان اخري په اسانه شو سخت وداځي تاسو ته اسانه شویش بخلاف موازشترا سوباین په خلاف دغه صورت نه د وبین چې منکر دي د فقینا پويږي پینا الناس وعداوا لما جهلو چې پینا پويږي نو دشمن بيځه کلندن کې خو هدايه نشته و ا اکثر لندن کیو ا بیان لندن تلاټ چې دلته ګیره خريلي چې لندن تلاټ چې غاټه ګیره واپس را شو ا بیبي زکه فقه نزدکی فقه فسخ شیدل نو چې نزدکیږي ترنمونکیرش ده خلاف ما یز شترا سوبین علی انهما هرویانی په خلاف دغه صورت نه چې دوه جوړي واخستې په دې شرط چې دا دوړه به هرویوي فاذا احدهما مرویون نا صパイوا پک مراویوا لا يجوز فيه ما د التدا بها فيو كم ندا وان بين سمن كل واحد منهما قرجه د هري و ثمن جوده جوده بيان كي جعل القبول في المراوي شرطا للعقد في الهروي زكدل تخيو مراوي فبل هروي شو, شو د دو هروي يدقري دي نق د قبل ولد عقد پدي مراوي كي شرط د پاره د قبل ولد عقد په هروي وده ودا شرط فاسد ولا قبول يعني لا قبول للحقد يشترط في المعدومين او دا قبل ول ده دا حق داس نشته چې هغه په معدوم کې شرط نشي یعنی په معدوم کې د قبول شرط نه وي فافتراقا نو د مروي او د معدوم فرق راغی مروي موجوده ده او د معدوم کوم معدوم ده کنا ولا ويشتر صوبن خداغه هغه مساله واچې پرون پرون مسالې ته بیا پرون مساله دا و چې دا یو تن په ما خرچ کرو چې دا سل غزد په سل روپي او دا لس غزدياتو بل مساله اخری مساله مساله دعوی ماتا دربانی یو تن خرص کړو سل گزتان دے فصل روپیه هر گس پي اوس سی اس کے اس سل لس گزو لس روپیه بجیاتی کنی وی گزو لس روپیه به کمیږي خو مشتری ته په دوړو صورتونو کې اختیار وي زکه تفریق صفقه پیرا د پدې پهښ دغه پرونی مساله وا اس لس گز زیات نه نه غز زیاد نه نیم غز زیاد غز زیاد نه ده پورا غز زیاد نه ده وره ما خدا سی ویلی سل غزه ده پسل روپي هر غزه په یوه روپي دا غز می مقصود کړو غز غز وصف خو مقصود می کړو هر غز په یوه روپي هو غز می په یوه روپي کړه نیم غز می په یوه روپي کړه نه غز اوسم وصف ده مخکې وصف وایو کو نو کما درته دا سی ویلی هر غز په یو روپی نو دا وصف می اصل کړو چې وصف می اصل کړو نو کيو 13 غز ولر روپی زیات کړه کنو وی غز ولر روپی کم کړه ځکه غز می چې وصف دې اصل کړو او که غز زیات نو دا کم شې چې ما اصل زیات نو بلکی نیم زیاتو دا نیم خو ما نه دی اصل کړې نو چې نیم زیات شي پیسې ما زیاتو او چې نیم کم شي نو ما کمو چ غز یا چنه پیسی زیاتې زکه غز وصف ده هغه اصل قرن او دلته غز نه دی زیات شو پښو په صورت نو په دې کډري مزه باندې ان شاء الله خپل بدر ته بیان کی ولويش ترا سو بن واحدن کچرته یو تن واخذو علی انه عشره ازرع په چې لا بلس غزې خو کلو زراعين بدرهم اور کل زراعين بدرهم زراعه زراع وصف ده خدا اصل قرن نو کزراعه زیاتو پیسی بزیاتوي كزرع كمو بيسي بكمو وي وكنم زرع زياتو بيسي بنه او كنيم ن بيسي بنه كمو وي بدي بو شدا د امام سماط با نيم غزو او تسع وتن ونسبن يا نهم غزو نيم غس كمو نيم ن بيسي زياتو او كمو وما كغزياتو بيزياتو قال ابو حنيفه في الوجه الاولي امام سي فرميلي دي باول صورت كي چنيم غزيات یاخزه به عشرت من غیر خیار دلته د مشتری په لس روپو والو اختیار ورتنش ته د تفریقو صفقه پې نه دراغلی لس گز پلس روپي هر گز پي ورو پیدا لس نیم گزاو بس لس روپي دی ورکی کنه اماږي کمی روپي یا ديک نیم گسي مفت اختیار ورتزه کنشته چې تفریقو صفقه او زیادت د روپو پې نه دراغلی او په وجهي ثاني او چې نه نیم نه پيسي نه کموي بلکه لس روپی دی ورکی او دنه نیم گزه دی والی یا دی بايع فسخ کی بیع دی ولی فسخ کی تفریق الصفقه پرا او په وجه ثانی پدی دویم صورت کی یاخزه به تسعه انشا په نه روپی دی والی خو چرته په مخ د امام صاحب دلیل باندې پوی دا وصف په زیادته او په نقصان پیسې زیاتیږي او کمیږي نه خو وصف مقصود شي به او کمیږي دلته نیم گزه مقصود شوی ده یو گزه مقصود شوی وقال ابو يوسف او امام ابو يوسف سي فرماي په الوجه الاول په اول صورت کې صورت داو چې لسنم گزوي نو لسنم گزو کې په پيسي نه ځا چې لسنم گزوي ياخزه به 11 په يو لس روپي ديوالي په اول صورت کې دي په سر روپي والی او په پا الوجه الثاني او په دوم صورت کې ياخزه به 10 نهم گزدي په پا انشاء خو بیام د ته اختیار ده په دوو ډول صورتونو کې اختیار ده نو د مشتری تاوان ورکوي مشتری ته وای چې لسنیم غزه به پېول او نهنیم غزه به پلسخهلی خو بیام ته ته اختیار ده وقاله محمدون امام محمد رحمه الله فرمایي فی الاول په اول صورت کې چې لسنیم نو لسنیم روپیه دیوالی یاخذه بعشره ونسن او نهنیم غزه دی پنهنیم روپیه و یخیر خو په دوړو صورتونو کې د ته اختیار ده ځکه ان من ضرورت مقابله زراعه درهم زکات قازاده دي چې تا زراعه به درهم نن د دې تقازاده د نیم غصب د نیم درهم په مقابله کې د تقازاده مقابله د زراعه به درهم نه د دې مقابله د نسب زراعه په نسب درهم و يجري علیه حکم حکم د مقابله به پیجاری کوي نو د نیم غصب په بنی مور لابو یوسف د امام ابو یوسف څخه د پاره دلیل داد د امام ابو یوسف څخه مزهب 15 کنا لس نیم گزه په 20 روپے اخلي نیم گزه به په لس, لس اخلي دلیل داد چې لمه افردا کل چې کله د هر په یو روپې نو لس گزا په یولس ده نو لس گزه خو پوره یو گز نیم ده نو پیسې منی مو کم ده چې واسف کم ده نو پیسې مخمو ګور یولس غزه په یولس روپۍ دی کنا ټیک ده ګورا لس غزه په لس روپۍ هر غس په یوه روپۍ نو یولس غزه په څو روپۍ وی دلته وس د یولس غزه ده خو په کې نقصان ده چې یولس کې نقصان ده نقصان د وصف ده او د نقصان د وصف په وجه پیسې نه کمی لکتابه لمه واخ وخرڅ کړه چې دا بنا دسترګي جوړې دي هغه چې تا کور ته ویو ډاړندوا نو پېسی مې کموای پښور باندې لما افرض كل زرع ببدل ان چکل د یوازې ذکر پر هر غس په مقابله د روپې کینو نو ځله كل زرع منزله تسوبن نو هر غس په منزله د ایوي سوبې شو د یو تان شو وقد انتقس او یو کم شو ولې به حنیفته او د امام صاحب د دلیل داد چې زرع هو سبد په اصل کې مړه تد دلیل ویل دي وانما اخذ حکم المقدار د حکم د مقدار او د اصل خصته د بشړت د شرط پوهه خصته دي او هو او دا شرط مقید به زراعت ده فایندا عدمه نو چیکله زراعت نه نیم گزی نو عادل حکم اله الاصل خبر با اصل تضی اصل دا داده دا وصف ده وقيل فی القرباس الذي ددنن سبا کپڑی نه دی ددنن سبا کپړو کی دا غزونه اصل ده نن سبا رختون دا شدی لکه غنم چتا تی ویلی وی چدا تان مدربانی خرج پر لس غز اصل غز اصل روپے او غی وصل لس غزو نو لس غز دیت نه کټ کیدل ته پکټ زنان سوا پتنونو کی نقصان نرازی وقیل فی الکرباس اللذی کرباس تان تاوی تان ما تان نا کتان کتان فی الکرباس کاتن مخیورت کتان ویلی اس وقت فی الکرباس اللذی لائی تفاوت جوانی بوهو اغا کاتن چی داغی پا جوانی بو تفاوت نشتا د دی طرف نگزے کد من نگزے کد آخر نگزے طول گزونا یوشید او پا تکڑکولم پا کی حیب نرازی لا يطيب للمشتري دل تده مشتري ده پارنده حلال مازا ده علالمشروط اغه چ په مشروط مقدار زیاتی لکتا تا ویل چې سل غزا په سل روپی به یې سل لس نو مکه خو مساله دا چې لس غزا تا مفتي اوس دارا چې تا مفت نه دي زک دادا دا دا سیدی لکد دا غنم پشه لانه بمنزله الموزون زکدا په منزله د موزون ده حيث لا يدره الفصل زک په ټکړه کول پکی عیب نرازی ما در ته مخکی ویلو چ پټوډه کول پکې هېبرتلو الته کمې وزته وصف دي او چې هېب کینرتلو الته کمې وزته اصل لي حاشې ډېر تعريفونه کړي وماده تردا تعريف راغسته زکه متن کې راغلي حيث لا يضرهم فصل دي ځنه مې تردا راغسته وعلى هذا قال الذي وجن علماء فرمى لي دي يجوز بيع زراع منو د یو غزم تخرسويشي زکه د دا کول نه